Esta bigi kontu bat atera hortan da sinpleki humildasun bat hizkuntzaren aintzinaan eta historiaren aintzinaan gainiz e, eta ez pruduta albi zainuntsa exkikatzeko edo aipatzeko aho sola euskaraz ben idazteko liburu oso bat euskaraz gainera hain konzeptuala bon enimugak ezagutzen ditut e, orduan nahegu izan dut frantsesesea. Tre, trebeago Trévago baitia idazteko. frantsesa sidasteko bai bai bai, bai ere. Mm -hmm. Ni leforma kontza historikoare frantsesese egin dut. Frantsorrek on aipatu dena komiz komertzialki eredo Senta liburu hori eskuaraz egin bazinu adibidez, reiten eh, zinuen egoe Euskalegian den adenz, pentsatzitikela xel masalmenta guti izan entzela? A ah, Kakula ez da baterola egin euh, liburuak proposatzen zaizkidalaik argitarazaile gisa euskaraz, euskaraz gitaratzen ditugu eta eta gero norbaitek pentsatzen euh, badu ge dela bi hizkuntzetan idazteko be, lehenik proposatzen zaio idaztea euskaraz eta gero beharbait zuulpena frantsesesa ateratzia bi urte berantago. Euh, Kau harttan ez dagola egin da naturalki hesago zitzaidan euh, asoz zeggesago ere idaztea euskaraz. Ez Frantses ez batu. Mami txtzeko purko etaeta Hernani epa Baion, beraz Iper Euskalerigia lutura horita Hego Euskalerigia lutura txipiagoa ejanen dugu tabnatuko dugu. Se gugu eta ukan duzu konparaketa egiteko. Ba, hastapenean uh, historiotipi bat da, e? Uh, Udan, uh, gertatu izan zeigu dene isiguraski, parixetik heldu lagun bat, uh, uh, hemen, uh, haste bat ez egoiten dena Euskal Herrian, eta xolax solas e, librean estenda menola nola, nola, zer da Euskal Gatazka, nondik eldu da, eta, eta bertzaleak, zer gatik, aingutiengoan diren uh, ipar Euskal Herrian, aina azkarrak direlaik uh, ego Euskal Herrian. Eta orduan, uh, bon, galdera eldu zauzulaik... Uh, Normala, txemaiten duzu, galdera evidentea baita, baina gero esplikatzeko bos minututa naho zola, aski komplikatu bat eta pentsatu noen, bai ben, galdera hori ez tabakarik inteesgarria paris tarbaten dako, bai ziketa emengo jendiaren dako, ulerzeko nondik eldudiren diferentzia horiak eta deitzen dutan asimetria hori. E, ulerztu behar baita, hemen Euskal Herrian, aipatzen dela Euskal Herriko gataska, asimetrikoa, janei behitu bat direla bi estatu nagusi, handi eta ofizial, eta minoritate nazional bat, hori da gatazkan asimetriko bat. Baina hemen bada bigarren bat, ipare euskalegia eta ego euskalegiaaren artean, bat ahunt integratua sistema francesean eta nazio francesean, bestea egoaldean, Justuki oposizioan delarik uh, eraikitzen ari den nazio espainoolarekin. Hala eta is histori ez dela hogei gegin mendean egin eh? erdirutik harttzen duzu, pixka bat bakotsaren egituraketan nola ibili diren bi biestatuak Parise Madrileta, bak eskaleria ta edo eskalerria estatua eta nazioa, estatua egitura nazioa sentimendua, Frantziak nazio eraikuntza, Espainiak baino hobeki kausitu duela jandomo. Bai, hori da eta hori datoratzen duzun bezala zure galderana, bada sentimendu bat eta bada egitura bat eta historiana berrien uh, Mendebaldeko Europan uh, nazioak eraiki dira, sentimendu hori Teorizatu da, eta eraikide, eraikia izan da, eta eraikitzeko sendimendu hori beti beharrezkoa izan da egitura bat. Ta sehatziniz, erakusten, justuki, erdiarotik arotik hunat, uh, be, egitura hori, janai baitu, errexuma, uh, erregetza eta gero errepublika frantziaren kasuan, baina bederen egitura instituzional, sendo eta irankor bat, eraikitzea lohtu duen uh, be, populu bakarra, frantzia izan dela gure kasuan. Eta, uh, eta frantziak lortu du, estatua eta geruek republika sohtuz gerostik, nazio Frantses bat eraikitzerat eta e, ipar euskalegiko jendartea, murgildu da nazio horretan. Uh, orduan, biztan dena, badira, inbat faktore lagundu dutena kolako fenomeno bat, baina hori gertatu da ipar euskalegian. Ego euskalegian aderantzizkoa izan da, lehen amasei mendean adibidez Espanya, kastia ba, eta aragoi bere eh? bi, bi gohte horiek, biziki azkajak ziren, baina, orduz geroztike beti uh, aultzen segitu dute eta 19 harren mendean peko errikantzen Espainia uh, erregera, erregetza eta orduan ez dute lortu egitura azkar bat estatu azkar bat pikoan emaitia eta hortan oinagitzea nazio eraikuntza azkar bat ere. Orduan aderantziz periferietan izan izandadin Katalunian adibidez edo Euskal Herrian sortu dira periferiako nazio batzu, hotx hemen euskal abertzaltasuna. Etxaia man komuna aipat Da, eta Frantzia eta Ipar-esukaleria rentzat, alemana, Prusia zen, estapenean, hola eh? daitzeko emberetzigaren uh, mendearen bukaeran. Eta fr Frantziak ukandu behar badar gitasun hori Espainiak ez duena ukana, uh, italiatik eta alimaneatik dindena. Erraiteko uh, bon, Frantzia, frantzia bat dugu, baina Frantzisak falta ditugu. Hori bai, da, ja eh, italiana eh, da siglo kuri argi eta garbi eh, bateratu baita Italiaek eh, gerrai hartana eh, eta eh, da siglo min 3 orain badugu Italia baitu badugu kuadroa baditugu gure mugak badugu estatua bain barnean ez dugu Italia eta sortu ber ditugu Italia hori eh, bizikia diarazgaxia da frantsian ez duteola formulatu bainan hori sen espiritua basiren mugak aspalditik bainan eh, muga horien bainean basiren aldi Euskaldunak, Berretoingak, Korxikarak, Pajistakak, eta dena, baina eien artean etzen lokaji nazionalik, etzuten sendimendu haman uh, komunik. Orduan duan, irugaren uh, errepublikakek, irugaren errepublika bultzatu duten horiek, pentsatu dute naziori raikitzeko behar zilela medio batzu hartu. Ta medio horiek izan dira eskuntza nazionala, orduan hizkuntza tokiko hizkuntzak baztertzeko, eta hizkuntza bakar bat lortzeko, Frantsesa biztan dena ere ahmada, zerbitzu militara, Eta aipatu duzun bezala ere maljoka aipatzen zuen la komunuutedoG e, eta etsaai eman komuna. Uh, Alemanda ja zen uh, etsa eman komuna, behar zen begizkonkistatatu altzazia eta la Moelle beren begiz konkistatatu. eta beti bargeneratu dute Frantsesak gara jaartan atxiki beharzutela buruuan begizkonkistatzeko lgalde horiek beharzutela prestatu, behar zutela nazioa partekatu eta hojana bukaera lehen Gerla mundialean izan da beo dola eman komunean isurttzea frentean azkartzen du nazio bat horrek. Bio, etxe behi aipatzen ginuen Parisek nolaz kautitu zuen nazio eraikuntza ere, bon, bigertak lagundu dute, bigerlek eta aliz Madrilek utxe gindu zertan, behar bat aurruko egida hola galeiteko baina ukantzuen bere garaia hor kolonismo alekin, eta gero zebi mendez behpizkunde gara jochtan uh, lokartu da? Bai, hori, gaiten alda, jandutan bai, uh, bezala, masai garen mendean, biziki Espania, eh, zen espaina eh, eta jaita aipatzen zen, beti eh, guzkia sekulan lokartzen ez den eh, imperio baten buruan zirela, baina hor uh, dutik eta emiritzigaren menderat uh, ziren bai, lokartzen, hori da um, ergegeak uh, biziki aldako jaksiren, monarkia biziki zen ere, militarek basuten pizu handi bat, ermiritzigaren mendean adibidez, pronunziamento deloko estatu golpe horiak izan dira ugari, eta orduan biziki zailazitzaioan espaniari atxikitzea politika, politika ekonomiko bat eta dena biziki uh, hola, irankoja. Orduan ben haizan dutela, haiek ere, hulektu izan dutelaik ere behaezkoa zutela nazio bat, espanyol nazio bat ere ikitzea, hartu dituzte franciana adibidez, hartu dituzten behneuriak adibidez egun eskunsa nasionala zerbitzu militarra baina jan nezake berantegisela ez zuten uh, sistema aski hori uh, dena efikazitate handi batekin egiteko eta esplikatu gar da ere bigarren fenomeno bat gertatu dela askarki espanyaren estatuan ta hau da uh, industrial uh, iraultza uh, espanyaren estatuo xoana Uh, edo es, osoa antzu aparte egonda fenomeno hortaik, eta uh, baliatu direnak, aberastu direnak afera horrekin, izan dira justuki bi periferia handi, Katalunia eta Euskalegia. Ta orduan pentsatu dute gure garapen ekonomiko soziala lortzeko behar dugu gehiago mostu madrilerekin uh, arekin justuki lokariak lo uh, uh, elikatu orde. Orduan uh, askartu dira bi periferia horiek eta han logikoki gertatu dira fenomeno identitario nazionalismo horiek. Orainak iragana segitzen du nunbait ikusten du, Kataluniak eh? zein fite intzinatzen uh, den uh, prozesua berada ego euskal irrari konparatu zure ben konparatzen ari da euskalea irria eta iper euskalegia, iper euskalerriren hemen tuntan irri elkargo bakar baten uh, proiektu hori bada irriko etxe trenkatu beharko dute Emekiago joiten da Ipar Euskal Herrian, betidanik, erran dezake lotua baita Parisek alimaliko uh, pizu bat emeite emeitu? Bai, bai, hori da, eta Parisek lortu du gauza bat, uh, sekulan gertatu ez dena goa Euskal eta hau da, uh, nortasunen aldetik, nortasun bikoitz bat sortzea, hau uh, zure sarritzen haipatu duzuna, abeji handi, abeji tipi. Jana baitu uh, Iparra Euskal jende geienak, bere burua Euskaldun duena, bainan baita ere Frantsesa. Euskal Herria berri tipi gisa eta Franzia nola baiteko berri handi gisa. Diendegeiena e, ortaan da eta EPCI delako hori aipatzen duzula ik ez dute kontxideratzen hori e, independenziarako lehenu jatsbezala, abertzeleakola kontxideratzen dute, bainan diendegeienaren zat da desentralizazio fenomeno bat eta berrezko instituzio bat, garapen instituzional eta ekonomikoa bultzatzeko. Ego Euskal Herrian diferentea da, haipatzen delaik adibidez autonomia estatutu bat, e, lortu zena, e, 1956an uh, eta, eta Berriz Gernikako uh, estatutuarekin uh, Egiazkoko uh, autonomia bat da nazio ikuspegitik. Nai dute emantzipatu, nai dute askatu pizkanaka uh, espaniola estatutik eta estatu hori, estatutu horiek uh, erkidegoek sortzen du euskala bertsialtasun bat. Egiturak euskaldunak dira lehendakaria euskalduna da politika gintza egiten da euskalejian berean zergak Bere, tokian berean a, altsatzen dira eta ba, erabiltzen dira. Eta gero negoziatzen da Madrilerekin kupo bat. Ajas beste sistema batean gira. Eta beste gauza bat ere, Estatu Frantxesean Taipa Iparra Euskalegian, gerlak izan dira Frantziaren alde etxaiaman komun baten kontra, ego euskalegian, edo antzizkoa gertatu delaik beti borokatu dira euskaldunak Madrileren kontra, izan zedin karlistanean garaian, edo Espainiako Gerlaren garaian ere eta gero, berrogoi urtez, diktadura azkar bat izan da ere biziki egepresiboa, eta eta erakundea sortu zelarik ere uh, gatazka militago renbitartez ere izan da konfrontazio logika bat, eta nazioak ere eraiki dira, edo espainola alde batetik edo euskalduna bestaldetik, hori da maitza gaur egun. Justu anekdota bat, ere eipatun e, zuena prentsoarekoan, bak karbatean elgarrikin ahizan dira Madrile eta ea, Ego Herria, da kubako gerla. Bai, hori da, kubako gerlan, mila sortzionta, laurogoi eta eme sortzian, beraz, historia zara, baina, justuki, izan ziteken, ojere, nazioa bateratzeko uh, aukera bat, baina uh, galdu dute gerla hori, eta izan da, espainiolez deitzen den la dekada omnisioa, egan eh, nahi baitu, Espainiak dena, de, dena galtzen ari da gara jartan, eta jendea Estu ajut jendea que estua jotas lotsa geiago. Aipatu zuzu, egoaldean, desberintasuna dela, politika ere eskaldunen arten egiten dela, hor bada sektore bat, zentroa edo demokrata kristaua aipatuko dugun hori, egoaldean lotu dena ea jota bezalako eskualdun alderdi bati, eta berda, iparaldean gehiago sektore hori lotu da frantzes alderdier, nola eh, espikatzen da hori, eh, sektore hori ez dela lotu eskual entitate bati gehiago? Uh... Ipar Euskal Herrian, afera aski xinplea da, Esplikatu, esplikatzen delaik nazio bikoitz konzeptu hori, uh, behiz, deitzen duzun zentro hori izan da ineskuinekoa edo ezkerrekoa agunt uh, ahulagoa dena Euskal Herrian, baina badena, hala ere, radicalismoa edo, uh, agunt nazio ikuspegi frantxez bati lotuaz aio, hori argi eta garbi, eta gertatu izan da, adibidez, ogoita amargarren amarka dan, zentro uh, Euskaldun bat, deitzen zena aintzina mug gimendua, ola, sortzea, baina netzen egiazkoa bertzale tasunik ortaan. Zen gehiago, euskaltasun bat e, e, regionalizm da itzen den uri. Ego euskal errian, e, e, e, euskal derdi deeltzalea sortu delarik, uh, teorikoki egi askoa behertzale eta xun bat da uh, Xabinuara nagoerik teori, teorizatzen duela, ikeraiten du uh, uh, ez gira autonomistak, ez gira foralistak, karlistak adibidez ziren bezala, baizik eta euskaldunak gira eta behar dugu mostu Espainiarekin. Uh, Gero uh, negoziatzen dutelak autonomia estatutua ere argireren garaian fenomeno berdina da, logika berdinean gira baina gaur egun uh, be gauza da uh, strategia gehiago uh, Kasko gibilean, pentsat daiteke ideologian Eusko Aldergidea ertzalea, bertzalea dela beti, eta elburutza duela independentzia, baina bere taktika, ja bertzaleak hartu ez duen bezala, da justuki instituzioan jokoa segitzea elburu horrekin. Gero, ikuspegi militante batekin, pentsatzen ala autu ona dela edo autu txarra, baina autu egin dute, eta uh, momentuz, uh, be, ari dira, kudeatzen instituzio bat bide batean. Uh, ara, ikusiko dugu etorkizu nean, zerre maiten duen horrek eta bide ona zen ala ez, uh, abertzale ikuspegi batetik, baina historia ikuspegi batetik, hori da bakarrik logika bat ikusten dena eta aztertzen aldena. Azken galdera, uh, Nafahuak eta Euskadik, eh, Araba, Gipuzkoa, Bizkaiak, kasik bat egin zuten gara iortan mila behatziun eta ogeita ama bilan, ez du luzaziraun ere Euskadirenak gerla zibilata eta diktadurarekin, Ezberdina izan balitz historioa, guai ezberdina izan entzen, berriz rotuko ziren, irotan irud, oita emeretzean? Zailada erraiteko, baina xantzak iago izan entzen? Be, ba, bon, biziki zailada erraitea ipatzen duzun hori, deitzen da, historian ukronia, jenai baitu, gogoetatzea ze gertatuz gozen, hola gertatu izan bazen. Ezin da, erantzun. Egia da, diozuna, gara i batez, Nafarroan, abertzaretasuna, aliantzan zen karlistekin, eta karlistak biziki azkarrak ziren Nafarroan, araban ere, justuki Nafarroan betik erztatu, gelditu baita sendimendu bat, uh, Nafarroako erresumaren bizira upena, edo oroitzapena bazenburuetan. Eta orduan duan, ez zuten sobera beren burua kontsideratzen, ez espanol, ez euskaldun ere, baizik eta Nafarhtar, eta bertzaleek karlistekin batean defeniatzen zuten nortasun hori, foralismoaren konzeptuaren inguruan, eta hortik bazen nunbait alianza hori. Baina, Euskal moztu zuen mostuzuen hori karlistekin uh, deliberatu zutela, justuki autonomia estatutu bakarra bat behar zela, Gipuzkoa, Araba eta Bizkaiarekin batean, eta gainera mostuz ere logika erlizio so batekin karlistek nahi zutelarik hori atxiki, lotura zuzena batikanoarekin, bereziki. Hor gara jartan be karlistak eta karlistak eta jeltzaleak uh, banandu ziren eta gerosik nafaroa egon zen gehiago karlisten alde, nun eta espainako gerlan, frankoren alde altsatu ziren molaren inguruan Orduan duan, uh, ze gertatu zen gaur egun, diferent, historia diferentea gertatu bazen gara jartan biziki zailada erraitea, bainan aldiz, ikusten da fenomeno bat gaur egun uh, asken auteskundetan aurten, uh, ezker jabertzaleak hartu duela boterea, bai Eta baita ere, uh, uh, erkide foralean. Orduan duan, uh, sekonkluzioa tera etorkizunari begira. Bon, niz, Madame Zola, erraiten den bezala, ez dakit ikusiko dugu. Hala, bestela, sobera iraganea, iraganea, iraganea sobera, sobera, soegin Eta aintzina segitu behar da eta behar da horainian ere segitu eta egukituz? Biak begiratu behar dira. Iragana begiratu behar da jakiteko zergatik eta nundik eldugiren. Eta argibide batzu emaiten maiten ditu etorkizunari begira, baina importanteen da beti kontsideratzea. Iraganak ez duela deuson durioztatzen etorkizunari begira, bai zik eta gaurko eta biarko jendeak dutela hautatzen beren etorkizunaz. Parada eta aukerak dituela ikalainan. Hortan utsiko dugu gure xo laxaldia, porko etan endepandantista indépendan... arrenani epazabayon, uh, peyo txeverri enxertzuk, uh, idatzi duzun li buru berria, elkarrek ar gitaratu amilesker? milesker? Milesker, soa egomitaturik.